Boa noite, estamos aqui ao pé da letra Rádio Saral. Eh, vocês têm acompanhado aqui, muito obrigado pela audiência. Eh, sempre a cada semana a gente conquista novos amigos, conquista novos ouvintes. é um programa que já está aí chegando ao seu ano de, de, de fundação. Estamos muito muito contentes. Daqui a pouco a gente já tá chegando no no nosso nosso programa número 50. Enquanto isso, Nós estamos aqui conversando e conhecendo por todo o Brasil Compositores, entusiastas, poetas, produtores, músicos E hoje eu tenho uma felicidade de falar com uh, um compositor que eu conheço há algum, algum tempo E só agora tivemos a oportunidade de a gente conversar Ele vem da Paraíba, é Kelson quis Boa noite, tudo bem Kelson, como é que vai? Boa noite Bruno Eu tô super bem cara e falando com você aqui muito mais muito melhor Ah, legal meu amigo bicho eu a, a gente já tentou algumas vezes a gente fazer uma entrevista e nunca deu certo né na e, é, é assim corrido mesmo então o teu aí na paraíba aí como é que tá é... o seu trabalho <risos> é quem dera fosse bem mais corrido né é sempre a, é, o trabalho da já quem confuscio dizer Escolha um trabalho do que gostes e nunca terás que trabalhar. Perfeito, perfeito. Eu sou feliz demais com o que eu faço. Adoro cantar, adoro compor, tocar. E não é tão corrido quanto eu gostaria que fosse. Eu queria que fosse um pouco mais. Eu queria que fosse segunda a segunda. Entendo, entendo, entendo. É, eu acho que a nossa carreira assim é mais ou menos nesse sentido. né Porque a gente sente que cada a cada... Eh, a cada a cada vez que a gente toca por aí, cada vez que a gente mostra o trabalho, a gente quer é, agregar mais pessoas, né, gente, com a gente, né? Exato. Isso é muito bom, porque essa questão de, de, eu costumo dizer que a gente compõe a música, mas quem termina é o ouvinte. E quando você encontra alguém que se identifica com as suas canções, com as suas letras, isso é muito gratificante. E a cada dia que passa, A cada show, a cada apresentação, é, a cada nova pessoa que conhece o trabalho, o trabalho só tem a crescer. E isso é, vem acontecendo aos poucos. né A gente vem ganhando é. espaço, a galera vem curtindo o trabalho e a cada dia vamos, vamos é, como posso dizer, construindo trabalho esse Trabalho de formiguinha, obsessor. né, amigo? Trabalho Exato. A cada dia, a cada dia um pouquinho mais. E eu, a gente tava conversando aqui antes do programa aqui que na verdade tu tens uma aí uma uma certa história com São Paulo, mas a tua alma é paraibana, é isso? Eu sou filho de nordestinos, né? Uhum. Da cidade de Solânea, no interior da Paraíba, no que é, Brejo, Que Paracano. é de onde tu tá falando, né? Exatamente. Tudo bem. E mas aí eu costumo dizer que eu sou filho da, da irresponsabilidade dos políticos solaneenses, oh, oh, Opa. É, porque como meu pai e minha mãe não tiveram condições de sustentar, né, a família por aqui, acabou migrando para São Paulo. Meu pai já vivia em São Paulo há algum tempo. E mas minha mãe não se adaptou por aí e acabou voltando e trouxe é, o diploma aqui, né? <risos> Uma a lembrancinha, né? A lembrancinha. E <risos> chegou por aqui e acabei me criando aqui, então eu sou alma nordestina. Ah, mas tu conhece para cá? Conheço sim, eu já fui aí algumas vezes, né? Eh, meus meus tios, meus primos, a família do meu pai toda é paulista. Ah, Todos vivem aí, Apenas ele que ficou aqui. Ah, entendi. E essa relação aí daí com a com o Nordeste e teu som. é que como é que como é que você pode traduzir isso aí? Cara, eu sou eu sou eu costumo dizer que eu sou muito eclético, né, na questão da musicalidade. Eu sempre trabalhei com música desde a minha infância, é, participava de, de festivais, de show de calouros. Uh -huh. E aqui tem muito essa questão da, da, da miscigenação musical. Você ouve de, de, de forró, a samba, você ouve de frevo, a maracatu, você ouve pagode, seu axé, você ouve MPB, Então, eu acabei assimilando um pouco de tudo isso, né? Como eu cantei durante muito tempo em banda baile, uhum. né? A gente acaba acostumando a ouvir de tudo, cantar de tudo e tocar de tudo. Entendo. Então, acaba é, que a sua musicalidade é um pouco influenciada por tudo isso. Então, na, no Meu Som, né? Sim. Que é o nome do meu CD, Meu Som, Sim. É, você encontra um pouquinho de tudo, né? Influências de Bossa Nova, influências do, do, do Baião... É, do jazz, da levada, tem um pouquinho, se você ouvir com atenção, você vai ver influências de cada coisa em, sua, em seu devido local, em seu é, devido lugar. Eu entendo, eu entendo. É, é, é o típico da alma de compositor, né? Na, na verdade, assim, eu, eu, eu acredito, não sei se tu concorda comigo, que o compositor é uma espécie de filtro, né? Ele ele escuta de tudo, né? Ele tem curiosidade, uhum. tem uma extrema curiosidade, né? De, de sons, ritmos, né? produção principalmente na parte de produção arranjo né ele tem um cost de dizer a questão do desafio você escuta uma, uma canção de determinada forma é uma melodia sei lá diferenciada e você se propõe a fazer é, algo naquela linha né uhum. se você é capaz de fazer como eu, eu já compus em todos os estilos musicais muitas coisas eu nunca vou mostrar para ninguém é, claro e, e outras coisas É, eu faço questão Valeu. de mostrar Legal. né é, meus amigos faziam mas você não compõe esse estilo aqui vamos sei lá, te dar um exemplo swingueira é né sei aí. aí a gente vai e tenta fazer alguma coisa naquele estilo é, você não compõe rock é, a gente vai lá, ouve e compõe alguma coisa no estilo até para testar exercício, as nossas, né? exercício. exercício porque, <risos> exercitando é eu, a nossa criatividade tem, tem, tem dois tipos de, de, acho que de compositores, aquele que que ele aceita o seu limite, né? E, e, e se especializa, né, naquilo que uma linha é, é constante. Uma linha e outros que gostam de romper fronteiras, ver desco descobrir-se, né, na, na, na, numa capacidade criativa. E a busca brasileira tá cheia de, de caras assim, né? Que que esses que rompem com tudo. a gente pode citar aqui dois exemplos de dois nordestinos, ali de Pernambuco, que são feras nisso aí, que é o Seu Valença Sim. e o Eminem. Sim. É, eles rompem com tudo e faz de frevo a, a, a, a, a rock né? A, a rock and roll com perfeição. né sim, sim, sim. A, a nossa paraibana, Elba Ramalho, que não é compositora, mas é um intérprete sensacional, ela tem um show de carnaval, ela tem um show de São João, ela tem um show de teatro e mostra essa diversidade musical é, dessas figuras. Chico César, é, é, Zé Cabaleiro, é, Caetano Veloso, Gilberto Gil... Essas figuras consegue fazer pessoas, essa são pessoas que têm esse esse filtro, né? Apesar de de a gente poder colocar eles todos numa numa aura de MPB, né? Uhum. Né? Uh, que é, na verdade, né, MPB é isso, né? É a música popular, Sim. é aquela que é aquela que chega no povo de com, com afetividade, né? Uhum. E acho que Ao o Talvez nos deveria ser, né? É, mas chega, chega. A, a diferença é que que acho que talvez é é que o ser humano ele ele para hoje, né, para absorver, né, de repente uma uma arte, ele ele é um pouco corrupto, sabe? Ah. nada, eu só vou absorver se isso me dá algo em troca, certo. né? Então, às vezes, ah, eu vou para aquele show porque lá tá cheio de gente e eu vou pegar alguém, sabe? Ah. Ou eu vou, sabe? Ou eu eu tenho que ir lá para o show e sentir uma sensação de prazer que eu não não, não não senti antes, sei lá, visual, né? Megalomaniaco ou ou troca, ou é a troca, né? Ou até mesmo uma afetividade, né? Você pega uma música simples, pô, te lembra uma coisa infantil, né? E de repente você quer vivenciar aquilo. E no fundo, Sim. se você fazer, né, se olhar antropologicamente, acho que todos nós somos, né? Somos assim. Somos assim, né? Então não dá para criticar. Até, até aquele showzinho de bazinho que você vai, você vai porque sabe que vai rolar aquele tipo de música que te traz determinada sensação exatamente né e, e eu, eu, a única diferença é que tem um outro tipo de público que está aberto para novidade né não ao passado Exato. mas ao futuro que é um uhum. público menor né que Exato. aceita a hora independente da de certos compositores né uhum. e que mas também mas também paga caro também então quer dizer no, no final do balanço <risos> né é quase uhum. né você tem uma, um povão que paga 10 ré para um show E ter um e tem um grupo de pessoas menores mas paga 50 então no final se a pessoa fugir está bem ela chega lá né se Deus quiser esse é. É o projeto é esse chegar lá sempre. e muito muito legal aqui eu, eu tava revendo aqui antes de a gente ir. revendo porque eu já conheço o seu trabalho há um tempo já e fico acompanhando as suass a, a, a, a tua correria né uhum. e esse esse meu som é de que ano É, na realidade, é um, eu costumo falar que é uma compilação de muito tempo. Tem músicas aí que tem, sei lá, 10 anos, e tem música que tem aí é, coisa do ano passado, por exemplo. Uhum. Agora, o final, a amarração desse trabalho foi exatamente o ano passado, né? Em 2012 a gente, a gente tava em estúdio há algum tempo, é, eu ia lá, colocava a base e a voz guia e deixava os meninos brincando com a música. Entendi eh, o Jeremy S. que foi o produtor, né? Produziu junto com ele, mas o a, a, a regência, né? Sim, é a, praticamente né? quase toda dele. É, a, a direção do do, né, Isso. Eu chegava, eu chegava e dizia como eu queria, né? Eu costumo dizer que eu era o, o, o sonhador, né? O Sim. diretor sonhador, que eu dizia como é que eu queria e ele era o que ia para a realidade. Entendi. Fazia como é que deveria ser a coisa. Que a gente que, que, que, que é expositor, que cantor... Entendi, a parte criativa e outra é tornar é, a coisa real. Perfeito, né? perfeito. E esse CD foi feito a três mãos. né Foi eu, o Jeremias Félix e o Eudilândio, que é o, é o rato. O apelido dele é o rato, uhum. que é a ferinha dos computadores e da é. guitarra. Que legal. E aí a gente terminou o ano passado e jogou na internet... É, fez algumas cópias aqui para os amigos, coisa pouca, 2 mil cópias, né? E, e, tá, e, tá, e tá na estrada até agora. É, e até agora a gente vem fazendo esse trabalho, apresentando músicas já consagradas de grandes artistas da música brasileira e colocando algumas coisas novas é, desse trabalho aí, fazendo com que o povo conheça. Graças a Deus tem sido bem aceito, né? Então vamos, vamos escutar então um pouquinho desse som para o pessoal aqui da Rádio saral conhecer, pode ser? Pode ser. Beleza. É, Diga. É, a música que, as músicas né, uh -huh. que a gente vai ouvir aí, duas delas estão participando de um festival realizado pelo Ministério da Integração, chamado Todos Brasis em Mi Maior. A música que foi classificada foi Coisa de Brasil, que é um maracatu com influências atuais, e uma bossa nova, né? Estilo lá eh sem, sem querer parecer eh pedante. Uhum, uma levada é uma levada meio bossa nova lá, estilo carioca. Que legal, que legal. Não, eu acho que é isso aí. Vamos escutar então. Kelson Quis aqui, meu som, o nosso convidado da PDL. Daqui a pouco a gente volta para conversar um pouquinho mais com ele. Aguenta aí.